Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekesi Borbála vagyok, velem szembenül Kedves régi vendégünk, hiszen nem először vagy a stúdióban, Sárai Szabó Katalint köszöntöm. Már a munkásságának egyes részleteiről beszéltünk, volt vendégünk ebben a műsorban, azonban most nagy dolog történt, a mostani együttlétünknek az apropója az, hogy tegnap summa cum de megvédte a doktori diszertációját. El a hangzott megtörtént a nyilvános vita, a védés összes részletéről is fogunk beszélgetni, és már tegnap is többször megtettem, de most itt a nagy éterben is nagyon sok szeretettel gratulálok. Szépen, a műsorunk ugye próbálja felvázolni legalábbis az utolsó jobb 200 évnek a történelmét, a női teljesítményeket, a nő művelődésért folytatott küzdelem fontos állomásait, elfelejtett alkotásokat, irodalmi műveket. Nagyon sokrétű módon próbáljuk mindazokat a teljesítményeket felragyogtatni, amelyek mögöttünk vannak, és amelyek bizony nagyon elfelejtődtek. Ebbe a sorba tartozik ez a munka is, amiről, mint mondtam, már, már beszélgettünk egyes részeiről, de elkészült a nagy mű. Tehát mindenek előtt, mielőtt egy kis élménybeszámolót tartanánk, kiszen mindketten ott izgultunk, én talán ugyanúgy, mint te, Vázoljuk fel a hallgatóknak, hogy miről szól a, a disszertáció, aminek azért én elmondom a címét: A református nő a 19. század végétől az 1930-as évekig, a belmissziói mozgalom hatása a nők egyházi működésére. Ez egy hatalmas, nagy munka. Azok talán a tézisek alapján végigfutva próbáljuk először felrajzolni, mint mondtam, és azután majd részleteiben elemezzük, hogy mi is történt tegnap. Hát a dolgozatnak az alapvető célja, illetve az egész munkának az alapvető célja az az volt, hogy ugye az emancipá női emancipációs folyamatról, amely a 19. század közepétől erősödött fel Magyarországon, úgy gondoljuk, hogy elég sokat feltárt már a történettudomány, amiről amúgy azt gondolom, hogy igen, keveset tudunk, de, tehát, hogy nagy, nagy általánosságokat tudunk, de igazából résztet vizsgálat az nagyon kevés történt, és történik a mai napig. Engem igazából az érdekelt és azt foglalkoztat leginkább, hogy egy ilyen nagy, meghatározó és hosszú időszakon keresztül zajló folyamat egy bizonyos társadalmi csoportot hogyan érint, és hogy egy olyan közegben, mint amit a református egyház, amit ugye mégiscsak egy konzervatív és határozott ideológiai megalapozottsággal rendelkező csoportnak tekintünk, vagy tekinthetünk, hogy itt milyen lehetőségek, milyen sajátos utakat lehetett ennek az emancipációnak a folyamán betölteni. Tehát, ami, ami ugye Ebből most, ebből a néhány mondatból is látszik, tehát én ezt egy társadalmi csoportnak tekintem, amelyikre a társadalomban zajló folyamatok, azok ugyanúgy hatnak, mint az összes többi társadalmi csoportra. De miután ugye megvan ez a háttér, sajátos válaszokat ad, Hat, illetve vannak a kérdésnek sajátos megközelítése is. A dolgozat az különben négy részből állt. Az első, a bevezető, az elsősorban egy elemzés, amelyben az egyházi sajtó alapján a dualizmus korától a két világháború közötti időszakig azt vizsgáltam, hogy a női szerepet, a női hivatást, magát, a nőiséget hogyan értelmezik az egyházi közvéleményben, vagy hát az egyházi közvéleményt alakító elit nyilván, aki a folyóiratokban megszólalt, vagy az egyházi nyilvánosságban szót kapott. Másrészt pedig a belmissziónak, tehát ugye itt az alcímben elhangzott ez a belmisszió szó, ez egy megújulási kegyességi irányzat volt az egyházon belül. Amelyik, mint minden egyházi, és val, vagy minden vallási, megújulási mozgalom, ugye a reformáció maga is ilyen volt, újra fogalmazza a női, vagyis a társadalmi szerepek, a társadalmi nemi szerepeknek a, a, a megosztását, felosztását. És ez a belmisszió egy 19. századi Németországból, illetve angol száz területekről érkező megújulási mozgalom volt, amely is erőteljesen teljesen hatott, és az egyházon belül tulajdonképpen ez volt egy olyan lökés, amelynek során a nők az egyházi nyilvánosságba egyre inkább szerepet kaptak. A következő része a dolgozatnak az három női csoportot elemez, ez a lelkésznék a Teológiát végzett nők, tehát teológus nők, akik ebben az időben még, még nem vállalhattak papiszolgálatot, és a harmadik pedig a diakoniszák. Na most erről néhány szóban azért el kell mondanom, hogy ugye itt azért miután nőkről van szó, és magány személyek sokaságáról, a források nagyon meghatározzák, hogy milyen irányban és hogyan lehet a kutatást egyáltalán folytatni és irányítani. Tehát még mondjuk a lelkésznék esetében egy egyesületet is vizsgálok, és annak történetét is feltárom. A teológus nőke esetében elsősorban a képzésnek a, a, a megindulását, vagy el, a nők teológiai tanulmányokat teológiai akadémiára való bejutásának a különféle szabályozási állomásait vizsgálom, és valamilyen módon, hogy maguk a nők, illetve az egyházi vezetők hogyan álltak ehhez a kérdéshez, és a diakoniszák esetében elsősorban azt a kérdést vizsgáltam, és a sajtó alapján itt is, és az, a, az egyházi irodalom alapján, hogy a diakonisz, ugye a református egyháztól csak egy idegen létforma, női létforma, tehát ugye túlzottan hasonlít az apáta. Viszont ahogy írtad is, ott a férfiak számára sincsen kötelező szöri még a Hát még nők a nők számára, igen. Tehát, hogy a, a, az egyházban tulajdonképpen hogyan meg, a, hogyan oszlottak meg az álláspontok a tekintetben, hogy maga a diakonisza hivatás az alapvetően se nem független, bár társadalmi emelkedést jelenthet, a, a családtól függetlenedést jelenthet, de nem egy független női létet, és hát ugye az alapvető értékrendnek az anyasságnak és a családnak nem felel meg. És az utolsó fejezet volt az, vagyis hát nem volt, mert <gül> még létező, ez négy életút elemzése annak tükrében, hogy ennek az új kegyességi formának milyen lehetőségei voltak az egyén számára. Az, hogy a belmisszió kapcsán jelennek meg a nők, az lehetséges annak a következménye, hogy úgymond a levegőben volt. Tehát a külvilágban a női emancipáció úton útfélen felmerült, már korábban is, de valahogy erősebben felmerült az előző századfordulón, és akkor, aki ebbe a közösségbe tartozott, az egyház tagja volt, valahogy beszüremkedhetett, gondolom én. Így lehet ez? Tehát elsősorban én is úgy gondolom, hogy a világi emancipáció határozta meg. A belmisszió tulajdonképpen egy új értelmezést adott az egyházi munkának amire nyilván egyrészt hatott ez a világi emancipációs folyamat, de másrészt nagyban meghatározta az a társadalmi igény, hogy a jótékonyságra különféle szociális problémákra uh, egyre nagyobb uh, szükség van a női munkára is. Tehát ez tulajdonképpen nem csak az egyházon belül, hanem azon kívül is uh, nyilván egyre, uh, egyre nyilvánvalóbbá vált. Na most a, a, az, ami egy ilyen uh, valási uh, folyamatot uh, mássá tesz, vagy sajátossá tesz, inkább így mondanám, az az, hogy ennek abban a pillanatban van egy ideológiai vagy teológiai háttere is. Tehát, hogy, hogy ezt a szerepet értelmezni kell azon a rendszeren belül, ami ugye a teremtés rendje. tehát hogy a férfi még, vagy a nő csak alárendelt a férfinak, és akkor innentől kezdve, hogyan lehet újra rendezni ezeket a viszonyokat. Na most a belmisszió az ugye, miután egy pietista és puritán hagyományból táplálkozott, tehát itt a Jézusi fellépés volt az alapvető lényeg, amely szerint ugye mégiscsak egyenrangú minden ember, minden embernek joga van a, a valásáról tanúbizonyságot tenni. Tehát ez egy olyan kiindulópontot jelentett, ami újra rendezhette ezeket a nemi szerepeket az egyházon belül is. A misszió fogalmánál meg kéne jegyezni azt, hogy ugye az kicsit tisztázzuk is a szót magát, hogy ez a <hül> hit terjesztés, és ugye az ellenpárja a külmisszió, tehát erről egy picit beszéljünk. Tehát, hogy, ö, a, hogy, belmissziónak, a, belmissziót, igen, hogy tehát a belmissziónak képest? az a lényege, hogy a külmisszióval ö, ellentétben a saját társadalmon belül ö, próbálja, és azokat a, a, az egyházon belül tagokat, tehát az egyház tagokat misszionálni, akik úgymond táv, eltávolodtak a hitüktől. Tehát ez nem egy mondjuk más felekezetek felé tartó misszió, vagy, vagy hát abszolút nem, hanem vagy az ateisták, hanem ez egy saját belső megújulási törekvés. A külmisszióban, különben Magyarországon tulajdonképpen a két világháború közötti időszakban két nő vett részt, tehát a külmisszió Magyarországon igazából nem volt számot Hát Az egyikük Molnár Mária, ő volt református, a másikuk Kunst Tehát az, ami, ami érdekes ebben a, a, a mind a két történetben, az az, hogy, hogy bár nagy hatásuk volt, és a, az ő missziós munkájukra ö, gyűjtések ö, történtek, és, és végül is a sajtóban nagy nyilvánosságot kaptak. Tehát ez egy sajátos és egyedi életút volt, hiszen ők tulajdonképpen minden, tehát a társadalmi és egyházi, mindenféle keretből, tehát rosszul mondom, tehát az egyháziból nyilván nem, de azokból a társadalmi meghatározottságokból kiléptek, ö, amelyek ö, itt megkötötték volna őket, Nyilván. Tehát, hogy ezek annyira más típusú ö, életutak és életmegoldások, ö, ami hát, tulajdonképpen itt Magyarországon, ö, miután ennyire nem volt számottevő, ö, inkább ilyen héroszok, hősnőként éltek, és, és a belmisszió tagjai voltak elsősorban azért azok, akik a, a valóságos női életvilágokat, Próbálták átrendezni vagy megjeleníteni. És hogyan sikerült, hát mi volt az az első lépés, hogy egyáltalán neki kezdtél a munkának? Menet közben valószínűleg sokat változott a koncepció is talán. Tehát, hogy magával a nőtörténettel? Magával a, a, a kiszemelt és elkészült ja, dolgozattal, hogy ott mik voltak vajon a nehézségek, vagy, vagy mi volt az a kapaszkodó, amivel el lehetett indulni. Hát ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy, hogy én a, egy református gyűjteményben dolgozom, és már korábban uh, foglalkoztam uh, a elé, uh, lányok számára uh, írott uh, sajtóval, és uh, hát, tulajdonképpen adódott a, a lehetőség, hogyha egy egyházi gyűjteményben dolgozom, akkor uh, a forrásanyagokat ott milyen jó lenne feltárni, és, és, és megvizsgálni valóban ezt, amit az elején elmondtam, hogy hogyan zajlik ez egy meghatározott, tehát jól körül zárható csoportban. Mert nyilván a középosztály ez fogalom. És Igazából úgy kezdődött az egész, hogy elkezdtem nézni a, a sajtót, tehát szinte mint a, a, a dolgozatnak a fejezetei is, mint a kronologikusan következtek volna. Tehát a, a sajtót vizsgáltam az adott szempontok szerint, tehát hogy a női egyáltalán mit gondol a, a református egyháza arról, hogy mi a nő és mi, mi a szerepe, és hát akkor ö, ö, alakult, vagy fogalmazódott meg számomra, hogy azért ö, az egyházon belül valamilyen csoportokat megjelenítenek, hogy azért ez a belmisszió milyen ö, ö, fontos hatással ö, volt, vagy hogy milyen alapvető hatása volt, akkor elkezdtem ebben az irányban nézni, és akkor előjöttek ugye azok a személyek, ö, akik... Ö, egyre inkább érdekelni kezdtek, és hát tulajdonképpen ugye egy csomó magániratot kellett ahhoz összeszedni, hogy, hogy lehessen. Ami nagy erőssége a dolgozatnak, ez a bírálók szájából is, és a közönség soraiból is elhangzott, ez egy nagyon nagy plusz több lett. Gondolom, hogy a, a viták során keresztül mentek azokon a fázisokon, amikor a nők mi belétéről lelkéről és mindenéről beszélgettek, amin általában végig szoktak menni, és ezek bizony nem nagyon hízelgők, és akkor itt azért majd a dolgozat kapcsán lehet látni, hogy hogyan módosultak, és hogyan bővültek ezek a szerepek. De a kezdetben itt, attól kezdve, hogy egyáltalán nagyon csekély szerepük legyen, bármilyen felekezetben is, ezt a félrevonultságot, ezt az ima és könyv között csendesen sírdogáló nőképet rajzolták fel. Tehát valószínű, hogy innen kellett neked is kiindulnod. Hát azért a református hagyomány az más, tehát, ö, és tulajdonképpen szerintem a többi felekezetének is megvan, mindnek a saját ö, női hagyománya. Ö, tehát ez végül is ugye a, a diszertáció vitája során is ö, alapvető kérdésként merült fel, hogy mennyire, Fontos ez a, a reformátori, illetve a nagyasszonyok, református nagyasszonyok hagyománya, tehát hogy azért itt voltak független előképek amiről én azt gondolom, hogy különben ugyanígy voltak katolikus előképek is, nagyasszonyi előképek, akik ugye egy családi gazdaságot, különféle egyházi patronás munkát, tehát jótékony múlt, tehát hogy igen sok mindent csináltak, és ugye a függetlenségi harcok idején akár harcoltak is, tehát hogy férfi szerepekben is sokszor megállták a helyüket. Ez az református egyházban nyilván egy nagyon erőteljes hagyomány. Na most a formátus egyházban nyilván az is egy plusz, hogy itt a, a nyomdák, az iskolák támogatása szintén a nők feladata közé tartozott, tehát azért itt van egy nagyon erős előkép. Na most az tulajdonképpen egy vita kérdése, hogy, hogy ez egy folyamatként és egy állandó jelenlő lévőként előképnek tekinthető -e vagy pedig, ahogy én gondolom, hogy ez az előkép él, és valóban létezik a... a Formátus narratívában vagy diskurzusban ennek az állandó jelenléte, és nyilván női életsorsokban is mindig megtalálják ennek az újra és újra való megjelenését, de azt gondolom, hogy a 19. század második felének az emancipációs folyamata az egy egészen más kérdés, tehát hogy én nem gondolom, hogy mondjuk a Loránt Vizsuzsannának a, a, a nagyívű folyamánya és végpontja, mondjuk a százból az egyik általam vizsgált nő, aki a 19. század második felében és 20. század elején élt. Tehát, hogy én ezt a, ezt a összefüggést nem így látom. Tehát ez az emancipációs folyamat és a társadalmi meghatározottság az én véleményem szerint elsődleges. Igen. csak kiragadtam az akkori, a korabeli vitákból egy olyat, hogy ha például ügyvénnek megy egy nő, akkor kivetközik a jelleméből, és így tovább. Tehát valamilyen módon azért ott is megjelentek ezek, és talán azért is hoztam elő, hogy majd a szépívű történetnek a végén bebizonyosodik, hogy nagyon-nagyon sok mindenre voltak akkor is képesek a nők. Most azonban hallgatunk egy kis zenét. Kedves hallgatóink, Sárai Szabó Katalinnal beszélgettünk, aki a tegnapi napon védte meg a doktori diszertációját de kumlajde minősítéssel, amihez már a műsor is gratuláltam, de még egyszer megteszem. Nagy öröm ez, hogy egy fontos téma, nőkről szóló téma, nőtólából megjelenik, és sikerre megy, és ezért ilyenkor már nem először történik, hogy ha ilyen nagy esemény van, akkor az illetőt megpróbáljuk megszólaltatni a műsorban. Ez célkitűzésünk a továbbiakban is, úgyhogy ha valaki egy munkáját befejez, és túl van rajta, akkor ha én esetleg nem is értesülök róla, biztatom a hallgatókat, hogy akkor jelezzék a rádiónak, a műsorunknak, és akkor nagyon szívesen várunk mást is. A, nagyjából felvázoltuk az óriási dolgozatnak, hát a vázlatát, hát igen, röviden és hát sokkal gazdagabb az anyag. A célkitűzést azt mindenképpen és most áttérünk az én nagyon várt részemre ebben a műsorban, amikor ketten összehozzuk a tegnap izgalmas napnak a történetét. Először is hosszú is volt, tehát azért, mert jó volt a dolog. Rengetegen voltak, egy tűt nem lehetett lejteni a tanácsteremben, és hát annak rendje és módja szerint megkezdődött a procedúra. Akkor hogy érezted volt az elején? Hát kínosan. <gül> <gül> Tehát nem volt könnyű, már csak azért sem, mert ugye egy ilyen védésnél az ember ismeri az opponensei véleményét, sőt, hát előre megírja rá a választ is. Tehát mindenki ismeri a másik álláspontját a, a dolgozatról, és hát miután voltak felmerülő, ellentétes vélemények, ezért várható volt, hogy ezek ott is teret nyernek, és hát ez, ez azért nyilván még nagyon feszültséget jelent az emberben, hogy, hogy ez merre fog elmenni, vagy mi, mi fog ezzel történni. És hát ezt úgy elmondtad, hogy persze mindenki tudja, mindenki leírta, de amikor ott helyben akkor a kérdések, kritikák és a többi elhangzottak, még akkor is olyan volt, hogy egy kicsit szentél Ö... Vagy akkor már tudtad és már... Nem, tehát végül is, miután én azt érzem, hogy hogy alapvető megközelítési különbség volt tulajdonképpen köztünk. Ez végig tartott, ez a feszültség, mert, mert hát nyilvánvaló az ember szeretné, hogyha a végén azért megkapna valamilyen minősítést, tehát hogy nem, nem ergeli fel a. a, a bizottság tagjainak a, a, az idegszálait, de de ugye én azt gondolom, hogy, hogy tehát itt az emancipáció kérdése körül és a feminizmus kérdése körül is áttételesen tulajdonképpen azért egy. egy komoly Egy nézeteltérés ö, ö, volt, egy, te... egy látás nézeteltérés? Hát nem is látás. Nem is volt látás, látás, látás volt. Most itt azért, azért érdemes megállni, mert ö, hát ö, igazán nagy veszteség lett volna, hogyha nem használod a módszertant. És hát gondolom, hogy ö, tapasztaltad azt, hogy nagyszerű munkák vannak külföldön. Ilyen szempontból a térd meg úttörő is volt amikor, hát bizony használják a feminista kutatásoknak az eredményeit. Hát, tehát ennélkül, egy ilyen, is. Tehát ennélkül egyrészt egy ilyen munkát nyilván nem lehet végigcsinálni, hogy az ember ne, ne legalább ismerné ezeket a, a megközelítési módokat. Másrészt pedig hát ugye itt az alapvető nagy kérdés, hogy egy ilyen csoporton belül lehet-e beszélni emancipációról, vagy már az előbb említett történelmi, illetve nem történelmi, bocsánat, egyházi hagyomány az, amelyik ezeket a lehetőségeket megteremti. És Ebből is látszik, hogy azért ez az emancipáció szó a mai napig ö, rossz érzéseket ö, kelt ö, sokakban, ö, tehát, hogy rögtön az emancipáció végeredményeként valahogy a feminista nő jelenik meg, azt hiszem, tehát a feminista nő toposza ö, ö, jelenik meg a, az emberek fejében, és hogy azt érzem, hogy ettől, ettől akár a... a tudományos szakmában is nagyon sokan és nehezen tudnak elszakadni. Már magának nyilván a feminista mozgalomnak is van egy olyan, olyan megközelítése, ami, ami tulajdonképpen ugye téves és, és, és hamis, és hogy ez aztán, aztán felerősíti ezeket az ellenérzéseket, tehát ezek a fogalmak, ezek bizonyos témáknál vajon mennyiben vajon mennyiben állhatják meg a helyüket, és nem beszélve be arról, hogyha az ember egyértelműen azt állítja valamiről, hogy mondjuk emancipációs folyamat vagy az általam felvetett norma követő emancipációs folyamatnak tekintem el, ugye vagy pedig vagy pedig egyszerűen egy, egy Hagyománynak, amelyik egy, egy valamilyen módon a társadalom által is, és a világi folyamatok által is meghatározott, de hogy tulajdonképpen egy belső sajátos hagyománya rendelkező folyamatnak a végeredménye, amely közegben ez, hogy emancipáció nyilván fel sem merül, hiszen az alapvető értéket, azt az vagy a hagyományos szerepek jelenítik meg. Na most nyilván itt a másik nagy probléma, hogy a hagyományos szerepek ugye nem állnak szemben az emancipációs törekvésekkel, és a, a sem akár a, a feminista mozgalmak célkütézéseivel. Tehát, hogy itt az a probléma, hogy, hogy nagyon alapvető téves eszmék azok, amelyek uralnak és pontosan a köröket. normatív emancipáció fogalma késztette, az egyik ilyen nagyon élvezetes és élénk vita bontakozott ki, ezt így előre kell bocsátani, tehát a közönség soraiból is több nagyon jelentős észrevétel volt, és építő észrevétel, hogy ilyen szót mondjak, és pontosan ez a fogalom tűnt fel az egyik hozzászólónak, hogy ez milyen nagyszerű, mert hogy, hogy összefér a kettő, mint ahogy az előbb mondtad is, és majd még, amikor még a, a vitának a többi részéről is beszélünk, még voltak más inspirációt. Tehát akik inspirációt kaptak a dolgozattól. Ez megjelent ott, amikor már bekapcsolódtak a, az úgymond magánemberek a közönség soraiból. Ez a... Tehát itt a, a hozzászólásokat nagy értéknek tartom, ezt itt magamnak ö, fel is jegyeztem. De ugyanakkor biztos, hogy ö, még visszatérve ehhez a dilemmához, amit itt az előbb fejtegettünk, hogy ö, valamilyen fokon kellett ismerned a feminista teológiát is, és ott, ö, ott pedig, ö, mert ezt úgy említették is, hogy biztos építettél csak olyan zárójeles megjegyzés, hogy a teológus nők, ugye akik már sokan vannak, rendkívül képzettek, tehát biztos, hogy a, az ő elméleti munkásságuk az nem egy leírandó dolog. Természetesen egyáltalán nem, és, és tehát nyilván a, a, az egyházon belül jelent ez igazából ö, olyan ellentéteket és problémákat, amelyek, tehát én a teológiához nem értek, ezt előre szeretném bocsájtani, hogy néprajzkutató vagyok eredendően, tehát nem végeztem teológiát, de hogy tulajdonképpen ez az új szemléletmód, új teológiai szemléletmód, tehát ahogy például mondjuk, a, mert azért ez is elsősorban Nyugat-Európában hoz létre fontosabb műveket, tehát hogy ebben, ebben azért a, a nők újraértékelésének és egyáltalán a, a, az egyházban megjelenő női e, szerepnek az újraértékeléséhez e, a nyugat-európai kutatásokban a feminista teológia is az egyik e, lökést adó. E, és hát még Disziplina egyszer hangsúlyozom, nem. hogy az egyik legképzettebb csoport, bárki, aki, a, bármelyik felekezetnek a teológusa, magasan képzett valakik, akik nem ö, valami botránykövekről írnak, hanem átgondolnak nagyon fontos emberi kérdéseket. A, még azon túl, hogy majd biztos, ha eszünkbe jut, hogy még milyen érdekes felszólalások voltak, nagyon érdekesnek tűnt számomra, hogy ezt a három csoportot vizsgálód, és ők azért alapvetően, most a diakoniszákról kicsit beszéltünk két mondat erejéig, de a másik két csoportról is azért beszéljünk, hogy milyen érdekes, és mennyire különböznek egymástól. Most éppen, amit az előbb említettél, hogy ugye a teológus nők képzettsége e, mennyire fontos, e, tehát tulajdonképpen magának a teológiai e, nők számára a, a, a teológiai képzésnek ugye egy olyan lehetősége is felmerült, hogy... Mert hogy ugye tulajdonképpen a nyilvánosságban való megjelenéshez valamiféle szakértelemre vagy szaktudásra is szükség van. Tehát nyilvánvaló, hogy egy... egy társadalmi csoportban az, hogy hogyan, viszony, vagy hogyan történnek az erőviszonyok egymáshoz képest, hogyan épülnek föl, hát az végül is a szaktudásban való részesedés az, amelyikért nyilván a, a hatalmi harc folyik. Egy csoporton belül is. Na most nyilvánvaló, hogy egy, csoporton, egy olyan csoportban, ahol a, az alapvető szaktudásból ki van egy, egy rész zárva, mondjuk a nők, az a nyilvánossághoz való viszonyukat is nagyban befolyásolja. És ez az, ami, ami igazából a belmisszióval egy, egy nagy ami, amiben a belmiszre egy nagy változást hozott, hogyha ugye az az alaptételünk, hogy bárki taníthat, akkor természetesen ehhez valamiféle tudás, tudásra szükség van, tehát ugye nem elég csak a, a, a deklarálása a hitünknek. Na most a belmisszió az tulajdonképpen nagyon sok ö, ö, kiadványt és újságot és egyebet jelentetett meg ahhoz, hogy a laikusok számára, mert ugye azért a belmisszióban természetesen nem csak nőkről, hanem a laikusokról van szó, tehát hogy ők is ö, képesek legyenek vasárnapi iskolát tartani, stb. stb. stb. bibliaúrát. És hogy ehhez képest azután egy valóságos mérföldkő az, hogyha végzettségük után, vagy a diploma megszerzése után mondjuk nem is vállalhatnak papi szolgálatot, tehát ugye a, a, az egyházi kormányzásban nem kerülhetnek be, és papi szolgálatot ugye nem végezhetnek, na de akkor is megindul az a folyamat, hogy vannak nők, akik viszont ugyanolyan felkészült rendelkezhetnek, mint a férfiak. Na most itt nagyon kevés... meg kellett birkozni a standard tananyaggal, hogy ilyen profán módon fogalmazszak? Igen, igen. igen. Tehát az, hogy most így milyen lelkész vizsgát tehetnek, hányat, tehát hogy tulajdonképpen a legvége mi a dolognak az, az szabályonként, meg törvényenként változott, de magát a tananyagot ugyanúgy el kellett sajátítaniuk, és és tetők, vallásoktatók, illetve egyházi professzionális munkát végezhettek ennek a, a diplomának a birtokában. viszont, tehát azért azt szögezzük le, hogy itt kevés, tehát egy pár nőről van szó, tehát mondjuk ilyen 1917 került ugye be került be Novák Olga elő, az első budapesti teológus nő, és mondjuk a 40-es évekig száz körüli beiratkozottból, olyan 78 végezte el az összes tehát az öt teológián Kolos már volt az ötödik teológiai akadémián tehát hogy azért most itt lássuk, hogy ekkora csoportról van szó Ezeknek egy része mellesleg lelkészné lett, és ez is egy ugyan olyan fontos szerep. És itt szerep. el a nagyon érdekes csoporthoz, amiről, ha egy kicsit beszélné, hogy te hogy láttad ezt a csoportot, utána el tudnám mondani, hogy ehhez milyen értékes dolog kapcsolódott aztán. Tehát a, a lelkésznék csoportja az, ö, hát ugye a Református egyházban, ö, miután ugye nincs szolibátus, ö, ugye ez egy, egy, ö, mindig egy, egy ö, ö, kép volt, vagy, vagy egy, ö, tehát megvolt a papnéptoposza a, a Református egyházi köztudatban. Ö, ez nem sokban különbözött igazából egy átlag középosztálybeli nőképétől. Most ez is ebben az időszakban, tehát itt most azért, hogy időbe is behatároljuk, tehát a századforduló és a, a két, az első világháború környékétől kezdve indul el, aztán is a két világháború közötti időszakra erősödnek fel ezek a folyamatok, amikről itt beszéltem. Ez e, e, abban is újat hozott, hogy a lelkésznéknek egészen más szerepet kezdtek el szánni, tehát tulajdonképpen a gyülekezet életében e, egy másik fontos szereplő került a pap mellé, aki a nőkkel, gyerekekkel foglalkozott, és e, nyilvánosságban meg kellett jelennie. Tehát e, tulajdonképpen a belmissziói munkát az egyház e, hivatalos egyházon belül kellett irányítania, illetve végeznie, ami természetesen nagyon ö, sok ö, változatban, mert hát nyilván ez teljesen személyiség függő volt, tehát ez, ennek olyan sok ö, következménye volt ennek az új kihívásnak, vagy olyan sok ö, változata, ami aztán igazán izgalmasá. De nagyon nehézzétette tette ezt a dolgot, és ennek a, a megsegítésére ö, jött létre végül is egy egyesület is, amelyik ö, próbálta ezt a lelkésznél identitást, egy kicsit ö, Összefogni, vagy, vagy ezt az öntudatot erősíteni. Mivel hogy ez egy, egy, egy nyomasztó feladatsor rávált, és közben pedig elszigetelve éltek egy kis településen, egyedül a falu szeme előtt. És ehhez kapcsolódik az, hogy a, abban a vitában, amiben a hallgatóság is részt vette, egy, azt hiszem egy, egy gondolat születhetett meg az egyik hozzászólóban, aki néprajzos, és kifejezetten ezt az egy témát nagyon fontosnak és nagyon érdekesnek tartotta, ezt meg kellene külön nézni és ebből egy jó nagy munkát készíteni. Ez öröm volt neked? Igen. De még én is örültem neki, hogy egyáltalán minden gondolatnak, ami ott kicsirázott. Igen, hát tulajdonképpen, hogyha a csoportokat tekintjük, akkor természetesen ez az a csoport, amelyik igazából megérdemli azt, hogy nem akarom másik kettőt bántani, de amelyik igazán megérdemli azt, hogy egy alapos kutatás Mert hogy elfolyam. ő van homályban egyelőre Igen. csak úgy vannak ott, vagy voltak és majd megint fogunk pihentető egy kicsit zenélni, de már most beharangozom a hallgatóknak, hogy nagyon szép rész következik minden bíráló, és mindenki, aki a bizottságból is hozzászólt, kiemelte azt, hogy a kutatás erénye is, meg érdekesége is az, hogy a Női életutakat, a harma, az utolsó részben feldolgoztál négy fontos és érdekes női életutat, és a források is nagyon érdekesek voltak, mert hogy azt is értékelt a, a bizottság és mindenki, hogy magálevelezések után mentél, tehát a zene után ez fog következni. Kedves hallgatóink, Sára Iszabókattal, tegnap megvédett disszertációráról beszélgetünk. A dolgozatnak egy nagyon fontos része, és mindenki által értékelt része, hogy női élettörténeteket, hát akik ebben a mozgalomban, vagy nem is tudom, hogy miben, tehát ebben az élethelyzetbe kerültek, négy életrajz született meg ebben a dolgozatban. Novák Olgáról már hallottunk a tavalyi adásban, úgyhogy talán ő, őt kevésbé, vagy csak nagyon pár mondatban említsük meg, elemben van három másik személy, akiknek az életrajzát és az mondjuk megtérésélményét, vagy ilyesmit feldolgoztad, úgyhogy kezdjük el. Na most uh, én azt uh... Szeretném elmondani, hogy szerintem ez a dolgozat lényege. <gül> Tehát ez mellesleg zárójelben jegyzem meg, hogy ez is ugye fölmerült a vita során, hogy, hogy mennyiben az első fejezetek mennyiben fontosak. Én ezeket bevezető, tehát a, nem a három női csoportról beszélek, hanem a sajtó elemzés, illetve a belmisszió történetéről, illetve az egy, amit ugye egyház történetként is tekinthetünk bizonyos szempontból. Tehát én ezeket bevezető és, és értelmező keretként gondoltam, és hát igazából ebben a legérdemibb az én véleményem szerint, ha ítélhetem a saját munkámat, ez a négy életrajz. Na most itt azért azt is le kell szóljáznem, hogy ezek nem igazi életrajzok, ezek elsősorban megtérés történetek, és meghatározott szempontok szerint építettem fel ezeket, tehát nem egy, egy mindenre kiterjedő biográfiáról van szó egyik esetben sem. Na most természetesen a a történész számára állandóan a források mögé bújása a legegyszerűbb, tehát valóban ez az, ami, ami nagy problémát jelent. Tehát az, hogy az életutak mennyiben egészek az én általam felvetett szempontokból is, az természetesen attól függ, hogy mennyi forrásanyagot talál az ember. Na most én mind a négy életrajznál szerencsém van, mert egyrészt levelezést is, és, és önvallomást, önéletrajzot, visszaemlékezést is találtam az ő anyagukban, viszont nagyon változó mennyiségben és, és minőségben mondhatom így is. Tehát ezért ezek között óriási különbség van. Na most az egyik legfontosabb életrajz tulajdonképpen, és hát én azt gondolom, hogy ez a dolgozat alap 100 az 100 Szászkároly Szász református püspök lányának, aki Mellesleg Varga Gyula statisztikus költőnek és még sorolhatnánk, hogy mi minden funkciót betöltő személyiségnek volt a felesége. Csak hogy el lehessen helyezni, tehát ő 1863 és 1947 között élt. Miután én úgy gondolom, hogy ebben az egyházban, egyházi munkában két generációról beszélhetünk, tehát én elválasztom az első generációt, amelyik a belmisszióban elindult, és, és nem professzionális munkaként végezte ezt a munkát. Az egyik személyis fő, fő alakjájaként, illetve típusaként lehet tekinteni a véleményem szerint százpólát. Amúgy különben egy, egy, ugye ezeknél az életrajzoknál az is egy alapvető probléma, hogy ezeket igazából te, mennyiben tekinthetjük típusnak, hiszen mind a négy életrajz rendkívül különböző, és a négy személyiség is ö, ö, rendkívül különböző, de hát tulajdonképpen miután ugyanazokat a, a választások, tehát hasonló választásaik voltak az egyházi életben is, és önökben a társadalomban is, ezért azért azt a hátteret is megismerhetjük, amiben ők ezeket a választásaikat megtették, vagy ezek megszülettek. Tehát Szász Póla, ugye, mint bár, bár az ő felnőtt koráig nem volt százkároly Károly püspök, sőt, egy rövid időszak a kisgyerek korában volt, csak amíg pap volt az apja. Tehát ugye százkároly a az oktatási minisztériumban, tehát az ötfősféle minisztériumban dolgozott, tehát hivatalnok volt, addig, ameddig Póla gyerekeskedett. De miután az irodalmi életben is egy meghatározó személyiség volt, tehát hatalmas társadalmi és nagyon izgalmas társadalmi, tehát társadalmi kapcsolatok és társadalmi életük volt, tehát Arany Jánostól elkezdve, nem tudom én, arany barátságától, tehát itt lehetne sorolni azokat a csengeri család. Sok, sok mindenkivel álltak baráti kapcsolatban. Na most tulajdonképpen ez a... És ugye polának egy, egy átlagos középosztálybeli női létet szántak, tehát hogy férhez megy jól, gyermekeket szül, és, és ennek a szerepének felel meg, az ő egész neveltetése erről szólt, különféle lányiskolákban, lányneveldékben tanul, de tulajdonképpen semmiféle, tehát az átlagos középosztálybeli lány oktatási szintjét értel, el, vagy neveltetési szintjét, de egy rendkívül tehetséges, tehát ami nála nagyon fontos, hogy egy rendkívül tehetséges és, és szuggesztív személyiség volt. És tulajdonképpen, amikor a gyerekei hat, már, már felnőtt korba éltek, kerültek, akkor, és a férés megfelelő társadalmi státuszba, tehát a statisztikai hivatal é, é, élére, tehát ö, olyan pozíciókba, ahol már egzisztenciális problémáik nem voltak, megfelelő cselédált a rendelkezésükre, ö, akkor Szászpóla belépett a ránt fél és, és tulajdonképpen egy ilyen hosszadalmasabb megtérési folyamaton keresztül elkezdte ezt a munkát, amelybe végül is az addig felgyűlemlet tehetségét kamatoztatni tudta. Tehát az ő, ő megtérés története az egy, az egy hosszadalmasabb folyamat, és tulajdonképpen az ő életében rendkívül fontos az, hogy a család az az úgynevezett liberális teológiának a, a, a követője volt, ahol azért a, a, a személyes vallásosság nem játszott, túlzott szerepet. És tehát tulajdonképpen ő hátat fordított valaminek, amelyben nem találta meg a, a, a saját útját. És hát miután világi karrier, tehát bár elkezd, nagyon sokat írt, főleg vallásos történeteket, vagy... vagy a nők egyházi szerepével kapcsolatos írásokat, aztán elkezdett verseket, vallásos verseket is írni, de hát tulajdonképpen azért az írásban nem volt különösebben tehetséges, tehát nyilván egy világi alkotóvá nem válhatott volna, de hogy talált egy olyan terepet, amelyik a társadalmi státuszának megfelelt, és valamilyen módon a családdal is el lehetett fogadtatni, bár azért itt voltak konfliktusok, de mindenképpen egy, egy vezető szerepet tudott magának És akkor kiteljesedett azt És ebben teljesen kiteljesedett, igen. Na most, ami, ami nagyon érdekes, a másik életrajzal, aki szintén ugyanez a nemzetékhez tartozott, Dürfi Emma volt, Döffi Dénes a szabadságharcban résztvevő svájci emigráns uh, lánya, akinél uh, az nagyon izgalmas, hogy uh, Dezsőfi Emma Genfben született, ugyanis Dezsőfi Délnes az emigrációban egy, egy uh, genfi, egy svájci nőt polgárlányt uh, vett feleségül, és a gyerekeik uh, még az emigráció idejében születtek. És uh, Dezsőfi Emma uh, miután a Dezsöfi hazajöhetett, nagyon szerény anyagi körülmények között éltek, és a, a nagymama, tehát a svájci nagymama és nagynéni úgy segítette a családon, hogy Emmát ők nevelték éveken keresztül. A nem jött haza még akkor? Tehát ő hazajött, aztán visszament, és tulajdonképpen aztán az édesanyja közben meghalt, és akkor tovább, tehát 18-es koráig tulajdonképpen ott volt, ahol megismerkedett egyrészt a svájci ébredéssel, másrészt, tehát ez a tulajdonképpen ez ugye a belmissző is egy ébredési vallási mozgalomként lehet értelmezni, vagy tehát ide tartozik, és tehát Svájcban megismerkedett ezzel, másrészt pedig a családjában, tehát a svájci ágon, és hát abban a körben, amelyben mozgott a nagymama és a nagynéni, általános és elfogadott, és, és mindennapi volt a patronás munka. Na most, ami az ő életében nagyon érdekes, hogy ő megérkezett Magyarországra 18 éves korában, hát így, egy néhány évéről szinte semmit nem lehet tudni, annyit igen, hogy közben tanító nőiok levelet szerzett. Na most az ő családjában az volt a hagyományos, hogy a nők elsősorban úgy neveltek vagy legalábbis az anyával való levelezésből ez derül ki, hogy az a fontos, hogy az most mindegy, hogy majd férhez megy, vagy nem megy férhez, de hogy igenis önmaga is el tudja magát e, tartani. Ezért fontosnak tanul, e, tartották a tanítatását e, Genfben, és nyilván a tanítóképzőt is e, ezért képe végezte el, amikor hazatért. Na most itt viszont egy vákumba érkezett, ugyanis sem patronás munka nem volt, sem igazi ébredés még, e, illetve nyilván egy szűk, tehát hogy, hogy itt akkor még nem volt ez általános. A patronás az egy ilyen segítő Tehát a patronás mozgalom. munka az az, amikor a, a, az alkoholistákat, a, a, az árvákat, a, a Cselérek, fiatalkorú ilyesmény. bűnözőket, tehát akiket vissza akarnak a társadalomba tulajdonképpen integrálni, tehát nevelő nevelőintézeteket tartottak föl, fönn, illetve tehát olyan intézeteket, ahol a társadalom peremére szorultakat valahogy vissza lehetett hozni, ebben illetve az, ami egy másik lényeges dolog, ugye a, a fogyatékosok számára fenntartott intézetek, amelyek ugye Nyugat-Európában fontosak voltak, és már, már elterjedt volt Magyarországon, ennek az intézményes formája azért azok jóval később alakultak. Na most Dezsőféja ma aztán ebbe találta meg igazán a, az élethivatását. Az ő magánélete különben szintén nagyon érdekes, mert nem ment férhez, viszont a testvére Dezsőféja Aristid családjában töltött be, akinek korán meghalt a felesége. A harmadik gyerek csecsemő volt, és, és az ő gyerekeit nevelte, és a, a, a testvére háztartását vezette, és emellett egy nagyon aktív először szintén egyesületi munkát végzett, majd ő átért erre a patronás munkára, Na most nála nagyon fontos ugye ez a neveltetés, az, hogy ő gyerekkorában tulajdonképpen meg, tehát hogy az a női minta, amelyet hozott, tehát őt nem elsősorban arra nevelték, hogy majd ő jól férhez megy és eltartja a férje. Másrészt ugye az a vallási vagy kegyességi minta, amit tulajdonképpen van egy, egy pár évig, magában hordozott csak, mert nem volt hozzá megfelelő társaság, és utána, amikor megelakult a Lurent Fészszsönne Egyesület, akkor belépett, és ott ö, ö, ö, folytathatta ezt. Ö, és hát a külföldi kapcsolatok. Tehát, hogy egy olyan családból származott, tehát a testvére is, Aristid, aki a, az interparlamentáris ligának volt a, a, a fő titkára, a parlamentben volt fontos pozíciója, tehát egy olyan társadalmi közeg állt ezen kívül, ami ugyanállók nagyon fontos, ez az emigráns háttér, ahol ott Batyányi Damian és egyéb családokkal álltak kapcsolatban, tehát egy olyan háttere volt Dezső filmának, amihez még kapcsolódott egy külföldi kapcsolati háló, tehát ő például a patronáns munkának a, a tapasztalatait ott szedte össze. Azt hiszem már csak egy valakire van idő, mert igen, igen elszaladt. Hát a, a negyedik, ugye Novák Olga volt az első teológusnő, aki személye ezért érdekes, ő már az a nemzedék, amelyik, amelyik tulajdonképpen a, az első nemzedék tapasztalatait is magával vihette, és hát ugye teológiai tanulmányokat végezhetett. Na most a negyedik alak egy lelkészné, aki attól érdekes, hogy százpólamenye volt. És tulajdonképpen egy nagyon erőteljes személyiség és egy nagyon-nagyon erőteljes kegyességi és vallásos közegnek kellett megfelelnie. Az ő vágyai viszont nem csak erre vitték, tehát ő számára vonzó volt a modern nő, az alkotónő, tehát festőíró és, és egyéb álmai voltak, de nagyon korán férhez ment Varga Póla, vagy Szász Póla fiához, aki Varga Tamáshoz, aki lelkész volt, és hogy az ő élete tulajdonképpen ebben a kettőségben zajlott és ez megindíthatja a fantáziánkat, mert ez sok szálon egy nagyon érdekes történet lehet, ahogy mint családon belül is megküzdenek egymással, vagy továbbadják, hát sokféle módon kapcsolódhattak egymáshoz. Nagyon érdekes női sorsokról hallottunk, abból az alkalomból, hogy Sárai Szabó Katalin megvédte a doktori disszertációját, Summa Cum laude". Ehhez gratulálok negyedszer is, és a hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet a viszonthallásra. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást.